وعلى آله أما بعد أسألكم سؤالا أيها الإخوة الكرام أسألكم سؤالا أيها الإخوة الكرام سيأتني كموساة سؤال Bagaimana tersebar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di beldan? Macam mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menibar dalam negeri-negeri? Macam mana? Dia pindah tan manibar dalam negeri-negeri. Iku cara apa? Hai ya khou. Anda faham soal? Tak faham Sekarang contoh. Mu'ad ibn Jabir radhiyallahu taala'anhu meninggal di negara Syam. Taksis di di Dekat Palestin di Palestin. Tahu Palestin? Di Arab Syam. Dia meninggal sana. Macam mana? Ya, Abunaya. Ta'ala. Ya, Abunaya. Hai, Akbar. Ikut cara apa? Kita tahu ashab Rasulullah SAW. Apa? Manibar. Yani di semua tanah. Yang mampu dia. Waktu itu. Ada sahabat yang sampai atau meninggal di Afrika ada di tengah Asia ada di Bania ada di patas Europe ada yang dia masuk di Europe ada Bania soalan ikut cara apa? ta'ala huna ta'al ijlis huna ta'al ta antara ta'al Please, tidak, please, please, Ha, ya, bagus. Dengan cara amir -um mukminin menjadi para sahabat yang berilmu untuk mengajar mengajar. Maksudnya, amir mukminin perintah dia untuk untuk pindah-pindah. Masya Allah, bagus. Lagi, bagus, bagus. jawaban betul. Lagi. Siapa ada lebih menjelaskan an-deb tafsil? Ha. Musyarakah ya akhwan. Berjual beli. Jual beli. Jual beli. Hmm. Baik ya akhwan ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal ada dua cara untuk sahabat radhiyallahu ada dua sebab untuk ashab Rasulullah SAW menibar dan pindah ke negeri lain menibar yang pertama jihad yang dua apa? da'wah yang pertama jihad yang dua apa? da'wah dan dua-dua dengan permisi dari Amirul Mumin jihad dan apa? dakwah. Kadang-kadang Amirul Mukminin perintah satu orang dari sahabat untuk keluar untuk apa? jihad. Macam dia perintah siapa? Said Nabi Waqas. Atau dia perintah untuk keluar untuk mengajar siapa? Muslimin yang baru di tempat sana tempat sana tempat sana macam dia perintah siapa? Ya, Mu'ad ibn Jabal jelas lah jelas <coughs> faedah itu buatan itu dari sahabah pindah-pindah untuk jihad atau apa da'wah mulai banya, mulai waktu khilafat Umar radhiyallahu r.a waktu khilafat Umar dari awal khilafat Umar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ma umar radhiyallahu taala anhu mulai perintah-perintah perintah sahabat untu manibar di tanah Islam yang jihad atau apa dang waktu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ada tapi bukan macam waktu siapa ya, waktu siapa ya, umur tapi ada jelas-jelas faham tak faham sekarang soalan itu sunnat nabi atau ishtihad Sahabat? sunnat nabi atau ishtihad Sahabat? maksudnya untuk keluaran orang pindah di tempat lain yang bukan negeri kamu. Negeri yang anda lahir di dunia. Untuk jihad atau apa? Da'wah. Mengajar. Itu. Ijtihad sahabah. Sebab kita perlu. Itu. Betul tak betul? Perlu. Atau jalan Nabi sunnah. Ha, Atau jalan nabi Dalil. jawabannya itu apa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah jihad Rasulullah sallallahu alaihi salam istilah pindah ke Medina Rasulullah sallallahu perintah Hamzah dan perintah Zubair kadang-kadang perintah Ali kadang-kadang perintah Sa'ad entu keluar entu apa jihad itu sebelum غزوه Badr Sebelum Rasulullah SAW keluar, Nabi SAW perintah Sahabat untuk keluar untuk apa? Jihad. <coughs> Dalam dakwah Rasulullah SAW sebelum pindah ke Madinah, Rasulullah SAW hantar siapa? Untuk mengajar Muslimin di di Madinah. Hantar siapa? Hantar siapa? Nuzha bin Umair. Rasulullah SAW sejak Nuzha bin Umair, balik sama dia ansar itu yang jumpa Rasulullah SAW di Makkah balik sama dia dan apa dan apa mengajar itu orang yang baru masuk Islam di Madinah bagi so mus'ab bin umair pindah dari Mekah dia orang Quraisy pindah dari Mekah ke mana ke Madinah dan mulai mengajar siapa muslimin sana sampai Madinah semua menjadi tanah apa tanah Islam رسول الله صلى الله عليه وسلم بندك مدينة أن سدى مدينة سمو تنى إسلام كرجى سيطة كجان أنصر سما سيطة سما مصعب بن عمير وعبد الله بن أمي مكتوب تنى ديا سالم مولا بي حليفان ساتة فرسات ما سني سنة, سنة, سنة نبي سنة نبي سنة نبي صلى الله عليه وآله داري داري قصص إيتو داري قصص إتو يهوهاني في الله إنتو جهادا دعوة داري أمراء عمر أدا ساتو أوران إتو أمير إنتو عمر أمير ما سنية سكراً عمر بن الخطاب خليفة أو خليفة خليفة المسلمين الخليفة أدا دي بنياء أمراء أمراء ما سنية amir yang bawa siapa? Khalifah. Tapi atas manusia yang biasa. Dari Umar Umar, satu orang nama dia siapa? Yazid Ibn Abi Sufyan. Nama dia siapa? Yazid Ibn Abi Sufyan. Itu abang siapa? Saudara siapa? Maawiyah. Saudara Maawiyah dia menjadi muslim sebelum Muawiyah dan sebelum Abu Sufyan, dan dia lebih tinggi dan papa dia dan adik dia nama dia siapa? Yazid Nabi Sufyan. sahabat yang tapi kita dah dengar dia banyak sebab dia meninggal awal waktu umar dia meninggal nama dia siapa? Yazid Nabi itu saudara yang besar untuk Muawiyah anak Abu Sufyan, menjadi muslim sebelum papa dan apa? Sebelum Nama dia siapa Wakanan rajaul harb Dia orang yang tahu parang Fakana Min a'azam wa a'k'arab umar. umar Amir Yang pahal indikati Yang pahal indikati Untuk siapa Umar Makhattab Wakanan yujahid Fee bilaad الشam Umar Makhattab Printah dia Untuk pindah Ke bilaad الشam Untuk apa Jihad sebab batasan tanah muslim Sama Biladu Syam Batasan yang paling panas Ada parang yang kuat Sama orang rumawi Perlu orang yang keras dan kuat Macam siapa? Yazid bin Abi Sufyan Fayazid bin Abi Sufyan Sebab itu Untuk Syria Dan Biladu Maqdis Palestine, Palestine Dan Jordan Menjadi muslim Dia yang parang sana Siapa nama dia? siapa? Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu sekarang itu satu dalil al-quista Umar perintah Yazid ibn Abi Sufyan untuk pindah ke mana? Bilaadu Syam itu jihad setelah tempat Bilaadu Syam itu menjadi Muslim Muslim itu baru masuk tak tahu banyak ahkam dari agama. So Yazid Nabi Sufyan hantar message surat untuk siapa? Khalifah. khalifah siapa? Umar. Qala ya emir al-mu'minin innal muslimina kathoroo. Sekarang muslimin di bilaadu sudah apa? Banyak lawa da baniyan baniyasit ibhari ada apa banyak orang masuk banyak orang masuk wala yujad man yuallimuhum alquran alilm ta'da uran untuk mengajar dia apa agama quran dan ilmu fa ya amir almu'minin diman yuallimun nas Wahai amiran untuk lom saya, Hantar untuk saya, Manusia untuk mengajar siapa? Muslim. Sebab itu tahap nombor dua. Setelah anda masuk Islam, Anda perlu apa? Ilmu. Kenapa? Kenapa? Sebab, Anda perlu iman. Setelah anda masuk Islam, Anta masuk Islam belum masuk mana iman betul betul iman itu tahap apa yang tinggi kalau anta masuk Islam perlu semangat dan kerja anda masuk mana iman kala mal Islam kala mal iman ثم kala mal ihsan hajith Umar Rabbi Hurairah jelas tak jelas tak jelas waqala Allah ta'ala qalatil a'raabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu Aslamna. Itu tahap pertama antum muslim. Belum apa? Iman lagi. Setelah orang masuk Islam, perlu ilmu untuk menjadi dari orang apa? Iman. iman. Kalau tak iman, takut anda meninggalkan apa? Islam. Kalau anda masuk Islam, dan belum masuk iman, anda berdiri dalam tahap Islam sahaja, antak mau tambah kita takut antak kurang-kurang sampai meninggalkan apa Islam itu sebab wajib antak cari macam mana masuk tahap tahab iman ikut sesuatu mampu kamu itu bukan pilihan ini sebab Jibril Alaihissalam tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam depan sahaba untuk mengajar dia antum wajib, wajib masuk dalam semua tahap itu bukan pilihan. Tak bisa orang cakap, saya mau menjadi Muslim, bukan mukmin. Tak bisa. Jelas-jelas. وَلِهَادَ يَقْرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْ إِمَانِ Orang yang ada ilmu dan iman, sebab itu maksad dari belajaran, anda sampai itu tahap apa? Iman, iman kamu naik. Kalau anda belajar-belajar, تأدى إيمان بهايا لهذا يا أخواني في الله قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى كلمة جميلة في تفسير هذه الآية الشيخ سعدي رحمه الله تعالى بركاته دلم تفسير الكريم الرحمن دلم آية إيتو آية سورة الروم آخر سورة الروم آخر مكة استنغم مكة آخر دلم آخر سورة الروم وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ Qala Al-Shaykhah Sa'idi rahimahullah wa ta'ala Allah jilala wa ala paca al-ilm dan iman kenapa sebab dua dua penting satu bahaya dia cakap sama al-ilm Qala Al-Shaykhah Sa'idi bil-il ta'riful haq dari ilmu an mana apa al وَبِالْإِيمَانَ تُؤْثِرُ الْحَقِّ Sama iman, أنتا pilihan apa? Al-haq. Ma'asunnya, kalau أنت ada ilmu, أنت ada iman, Ma'asunnya, أنت tahu man haq. Tapi mungkin أنت tak apa? Tak Tapi kalau sama ilmu kamu, ada iman, أنت kunnal al-haq, أنت apa? Ikut. Sebab? Iman. Itu maksud dari belajaran, أنت apa? Masuk tahap apa? Iman. Itu yang maksud. وقال الذي نأوت العلم والإيمان رحمة الله عليه كم بالي أخواني في الله فقال يزيد النبي سفيان دخل الناس في الإسلام فأعني طلص يا أنتوا أوران ما نقدر أبه العلم أنتوا مسلمين مسُّ إيمان من جدي مؤمن متلبته jelas saja jelas jelas fa arsala umar ila jama'atin min al ansar umar radhiyallahu ta'ala anhu Bangil jamaah dari uran ansar fa qala ituni bagi panggil panggil adi dardaa wa mir Abu al-Darda'u wa'ymir wa'amu'ad ibn jabal Siapa? Number dua Wa'amu'ad ibn jabal Wa'abu ayyub Siapa? Abu ayyub al-Anzari Wa'ubayy ibn k'ab Siapa? Siapa? Uba'y ibn k'ab Wa'ubayy ibn k'ab Banqil banqil dia Banqil Abu al-Darda'u wa'amu'ad ibn jabal Wa'amu'ad wa Abu Ayyub wa Ubayy ibn Ka'b wa Zaid ibn Thabit wa Ubadah ibn As-Samit berapa berapa 6 orang فكلهم يحفظ القران على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بان 6 orang itu semua hafalan Al-Quran waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? masa hidup itu sebab dia pilihan 6 orang itu. Soalan kenapa dia tak panggil Abdullah bin Mas'ud dan huffaz huffaza ulama dari muhajirin Abdullah Mas'ud ada lebih ilmu wa? dan semua wa Abu Musa wa Hudhayfah bin Yaman dan lain-lain kenapa sebab Abdullah bin Mas'ud sudah di bilad al-Iraq wa Abu Musa sudah wa Hudhayfah sudah itu sahabat jamaah nombor dua yang mau keluar sebelum ini ada banyak sahabat dari muhajirin yang apa? yang keluar tengok macam mana Umar cerdas melibar kerja da'wah antara sahabat yang pertama muhajirin yang dua siapa? Ansar semua kerja itu agama semua semua kerja dan Umar Nukhattab urutan an idara yang talim cirdas an darah sahabah fahhtara minal ansar fahkat pilihan dari ansar fahkat sahaja dari ansar sebab muhajirin sudah keluar sebelum ini sebab bilaadul Irak min jadi muslim sebelum siapa sebelum apa bilaadul Shem sahabah yang manibar agama di bilaadul Irak dari muhajirin mayoritas dia dari muhajirin أن صحابا مني بار أقاما دي بلاد الشام ما يورى تزدي يا أبا أنصار فاجتمعوا سموانم أراني تو دتان فقال عمر اختاروا منكم ثلاثة أنتم نم بليهان تيجا بليهان تيجا داري كمو أنتم أبا untuk keluar ke belah syam manusia sana perlu kamu untuk mengajar perlu pilihan. Fakala Abu Dar Da'awin. Tak perlu pilihan-pilihan. Ya Amir Ammimini Abu Ayub sudah tahu. And ya cinta jihad. Wa Ubayy bin Ka'b saki Betul Ubayy bin Ka'b setelah itu Quran satu tahun meninggal Wa Ubayy bin Ka'b saki Jelas lah jelas Al Fa'ana Masuni Abu Darda Wa Ubadah ibn Samit Wa Bu'adah ibn Jabal Masih apa Kuat bisa tahan Kita keluar yang lain duduk sama kerja. Tabr. Wazid bin Uthabit, mesyul sibuk sama tulisan apa? Muzhar. Tabr. Fakarju, dan mereka adalah orang yang paling bijaksana. Fakarju, dan mereka adalah orang yang paling bijaksana. Fakarju, dan orang yang paling bijaksana. Fakarju, dan mereka adalah orang yang paling bijaksana. Fakarju, dan mereka adalah orang Nombor dua uh, Mu'ad ibn Jabal Masuk ke Palestin. Nombor tiga Abu Uweymir Abu Darda Uweymir Masuk ke Dimashq Dia tiga orang itu duduk sana sampai meninggal Sampai meninggal Dari waktu umar itu Sampai apa? Mati Benda ke sana untuk apa? Tak. Da. Haji. <coughs> dari akhbar-akhbar akhbar yang sahih, yang masyhur dari tiga orang itu. Setelah tiga orang itu sampai ke Hams, Hams itu kalau anda tengok Madinah sampai Biladush Syam. Hems itu itu kota nama dia apa? Hems Hems itu dia jumpa pertama sebelum dia keluar Umar radhiyallahu ta'ala anhu bagi dia nasihat kala Umar kalau antum keluar ke Ibladu Hems ke Ibladu Syam antum mau datang dulu ke Hems kalau antum datang sana duduk sedikit dan mengajar muslimin sedikit sebelum pisah-pisah. Tiga-tiga semua mengajar semua. Lepas tu tengok mana-mana yang cerdas, yang belajar cepat dari kamu. Siapa yang macam itu, mint setelah mengajar dia, minta dari dia untuk tolong kamu di dakwah. An mana-mana antum bargib buat sama. Lepas tu pindah kalau antum fikir cukup. Andia buat sama. Jelas ajalah. <coughs> Dari akhbar itu Sampai sekarang ya fani saya tak sampai untuk maqsad. Maqsad saya belum. Maqsad saya mau datang. Dari akhbar itu ya fani fillah bin Jabal رضي الله تعالى عنه masuk Palestine and dia mulai mengajar sana waktu dia umru dia di gablu lebih di gablu di gablu sana Abu Ubaidah ibn Jarrah Amir wa Muad ibn Jabal alimuha orang yang mengajar Al-Quran dan lain-lain di Palestine di Belagi Syam fa asaba an-nas ta'un taho ta'un ta'un bi indonesia antum tahu ta'un apa ta'un Kusta Kusta Kusta masuk di bilad Syam Banyak orang meninggal dari orang yang meninggal abu ubaidah bin jarrah wa yazid nabi sufyan dua-dua meninggal di ta'un itu ta'un amwas masyhur tahun 18 tahun 18 hijrah itu ta'un apa amwas paling masyhur paling masyhur hatta Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala waktu pula ke Medina dari bilad asy-Syam lepas ambil kunci Baitul Maqdis dia tak masuk bilad asy-Syam sebab tahun itu dari sahabat yang meninggal banya sahabat dan salihin dan ulama yang meninggal dalam gustai dari dia Muad bin Jabal tapi sebelum meninggal sebelum meninggal ada banyak orang yang bagi yang jumpa Muaz dari ulama murid dia sekarang antum sekarang tahu cara mengajar siapa sahabat radhiyallahu taala ni tosiya dari Umar sahabat radhiyallahu taala anhum waktu mengajar dakwah dia mengajar manusia lepas tu orang yang dia faham dari dia dia pilihan dia untuk apa? Untuk tulung di mana? Dalam da'wah. Faiusbihuna min khawasir rajul. Dia menjadi paling dikat dari apa? Dari sahabat itu. Fajau ashab Mu'ad. Orang yang sudah dia menggejar sama dengan siapa? Mu'ad. Okey, berulang sendiri. Fajau ilaih wasa'aluh wasiyah. Datang an minta dari dia apa? Wasiyah. Bagi kita wasiyah ya Mu'ad. Hadith ini, ada Tirmidhi, bersanad yang صحيح. صحيح الشيخ الباني رحمه الله تعالى. الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Ulang ather ini Bani Khalidi majmu al Fatawah. Bani Khalidi. Di Bani Abu Khuh bukan majmu al Fatawah sahaja. Allahya agib ya. Subroom ya, sahih. حفظا أثر اتو داري داري. دري دري بوكه أصل ديا دلما ترمي لي سيا حفلا دري فتوى فتوى الإسلام سبب ديا أول أن أثر إتو بانيك هذا الأثر جاء أصحاب معاذ يسألونه الوصية فقال معاذ أيها الناس وهاي مأ نوسي إن العلم Wal imana Makanahuma Manibtaghahuma Wajadahuma Wahai manusia Al ilm Dan iman Masih ada Di tempat niya Masih ada Mana? Di tempat niya Siapa yang cari untuk dia Dia apa? Jumpa Siapa yang cari sama ikhlas Allah mau bagi dia taufik an hidayah untuk jumpa ilmu dan apa ilmu dan apa iman Sama ya qanifillah siapa yang cari syuhrah dia mau jumpa syuhrah Siapa mau ilmu sahaja tak ada iman mau jumpa juga Jalan Allah taala jelas an syaitan juga صلى الله عليه وسلم قال العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما علم ذا الإيمان دا لم تنطأني أسياق ينشاري دي موجنقا إن شاء الله لا قصيت قال خذ العلم من أربعة أم بالعلم داري انططورا سياط يا معاذ. قال أولهما أبو الدرداء وعمر يندك أديا دي دمشق دي سوريا أسكرا دي دمشق. سامح أسكرا قبر أديان مزي أديا مشهور. قال أبو الدرداء وعمر أبو الدرداء وعمر وعبد الله المسعود دي بلاد العراق. أبو الدرداء وعمر وعبد الله بن سعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم أورانيا سبل مؤيني يهودي لبسته من جادي أبا مسلم وعبد الله بن سلام قال خذ العلم أبي العلم ذلك فأشار إليهم بأبي الدرداء أوين ada dah wa khud. Dari athar itu wahai akhwani fillah ada dua faedah yang paling besar sangat besar. Faedah yang pertama ilmu sahabat radhiyallahu taala anhumā ilmu yang ada iman dengannya. Bukan ilmu yang kosong. علم ينسنفرنا علم سمى مقصدني يعني. العلم والإيمان من ابتغاه ما وجده قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان فقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة عم, itu bukan jenis nombor dua. Yang iman jenis yang pertama, Yang utu iman jenis yang dua, yang nombor dua. Bukan. Itu dua-dua sifat -dua untuk satu. Orang yang beriman yang ada apa? Ilmu. Orang yang ada ilmu, yang apa? Iman. Dua-dua untuk sifat satu. Yarfailah, Alladhina amanu minkum, Walladhina utu ilma, Daraja. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما نزل إيمان ين betul إيمان الأنبياء إيمان ين keluar dari علم ين صحيح إيمان ين keluar dari علم دا صحيح هذا علمهم عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أتباعهم جميعا وهذا هو الذي أمر به معاذ العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجده لهذا يا أخواني في الله امتدح الله تعالى اليمن فقال الإيمان يمان والفقه يمان Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi waktu dia alaihi wasallam bagi pujai apa intidah pujian pujian untuk orang itu sebab ada iman dan fiqh semua semua Siapa yang ada yang iman dia keluar dari ilmu dan faqih dia dalil fiqh dia ilmu dia itu Allah azza wajalla. Ada hasil ينصحيح صحيح داري بلا جرندية إما لهذا قال الله تعالى يرفع الله بهنا الحاصل يا أقواله الله إشطلام معاد من الجبل رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه من قال شمر كثير من الناس إلى بالدرداء سلام معاذ جبر رضي الله تعالى عنه مني قال بانيا أوران بارقي انتو صحابتين قالين دكال داريجي تمبدي اي تو ابو الدرداء طه عويمير حكيم الأمة ابو الدرداء عويمير ابو الدرداء عويمير رضي الله تعالى عنه من جالي Saat itu istilah Ubadah wa Mu'adun Jabal Meninggal alim yang palin tinggi di tempat Bilaadu Syam. Lepas itu Abdullah Ibn Mas'ud Meninggal minjadi alim As-Syam al wa Al-Iraq. Al Siapa? Siapa? Abu Darda. Nama dia Uwaymir wa Qila لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي دي نمى عويمر قيل عويمر ابن عامر وقيل عويمر القيس هذا خلاف انتو نمى بابا دي أبا ما يرى تسمو أرجح انتو نمى بابا دي ابن قيس عويمر بن قيس من الخزرج خزرجي داري الخزرج أبو الدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه استله صحابة إيتم من satu kali dia tanya Tanya satu orang yang Dari murid dia yang dekat Dari Wasmuhu muslim bin syaka Faqal lahum dur Wa'adud lana man yakra alina al-Quran Bagi antira Berapa orang Yang belajar al-Quran sama saya Berapa Sama kami. Berapa Qala fa'adadtu lahum dia kira banya hari kala fakanu الفan wasuttu mi'ah serribu namratus uran yang di masjid dia belajar apa Al-Quran Haji. macam mana mengajar Al-Quran untuk serribu namratus uran kala fakanu yuhalliquhum 10, asara bagi dia halaqah apa? 10? 10. 10? 10. Dalam setiap halaqah, ada satu orang. Yang bagi dia, telqin ta'ala wa'alayhim, wahid yulakinuhumul quran. Orang itu, yang bagi tanqin untuk 10-10, dia sudah buat tanqin langsung sama siapa? Sama siapa? Sama Abu Dardar. طلاح أوران إيت رسى سدى أدى أوران ينحافظ ينملقى دلم حلقة ديا ديا هانتر ديا لنصن أنت بلاجر لنصن سما سيطة سما سيطة أو دردان يقول الذهبي رحمة الله تعالى يا أخوان في الله إيت آثار إيت السموة يا أخوان في الله مشهور دلم ستة بوكو سجارة دي سجارة صحابة رضي الله تعالى الذهبي وابن كثير وابن عساكر وابن تيميه ده اللاين لاين بشان بقيت بقيت بقيت كتاب بايوجرافيا وقصص صحابه رضي الله تعالى عنهم ايتو macam kalau itu mutawatir entu fi yuhliqum fi al masjid ashara ashara ويعلمهم القران والسنه ابو الدرداء مولاي استل صلاه صبوه. السلام عليكم ورحمه الله Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayanfatiw ilaihim wa yatra' juz'an bin al-Quran wa huwa yanbur ilaihim. Dia mulai, rahimahullah ta'ala, Baca al-Quran satu juz buat muraja'an untuk diri sendiri. Dan dia tengu muslimin dalam halaqat-halaqat. Kalau dia habis word dia, dia duduk untuk orang yang jumpa dia untuk apa? Baca al-Quran dan al belajar apa? Langsung. Dari setelah solat subuh. Sampai Sebelum zawal Satu duduk Sabar. Kalau Dia habis Dia tanya Hari ini kita ada walimah Ada aqiqah, Ada ada apa-apa Dalam itu kalau dia tak ada Dia kata insya Allah puasa Siapa mau sambung Siapa mau belajar, belajar dan sampai maghrib Saya masih ada Siapa mau pulang bisa An kalau dia jawab hari ini ada aqiqah ada kawin ada walimah dia jawab wajib kita apa? kita ikut itu perintah Rasulullah SAW sampai meninggal RA siapa itu? siapa itu? Abu Dardara kisah itu ya kawan fiillah bukan dari saya dari Abu Dardara sahaja kalau anda mempunyai kisah peserta as sahabah radhiyallahu ta'ala satu persatu yang keluar untuk dakwah ai man dakwah dia cara dia anjalah dia macam itu radhiyallahu ta'ala soalan soalan apa manfaat yang kita mungkin ambil dari kisah itu contoh macam kisah Abu Darda rahimallahu ta'ala satu kali Abu Darda رضي الله تعالى عنه بقيا جنب أبو الدرداء فقال يا أبو الدرداء والله ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجل أعلم منك يا أبو الدرد وهي أبو الدرد سيتأته أورا ينجلان سماء كيف هي في الدنيا سكران أنه يبقى سماء Rojul yang ada lebih ilmu dan anta ya Abu Turdah. Aji. Kan min a'lamin nas. Min a'lamin nas. Tapi waktu dia Syith Yah Bari sempurna untuk menibar dakwah mengajar muslimin. Semua Itu satu contoh dari sahabat radhiyallahu taala, satu contoh. Qala Abu Turdah, Abu Turdah rahimallahu taala satakal cakap. Saya dari orang yang dagang sebelum menjadi muslim. Sebelum menjadi muslim, dia orang yang apa? Yang dagang. Setelah menjadi muslim, saya cuba gabung antara dagang dan ilmu al-ibadah. Tak tahan. Tak tahan. Itu sebab saya meninggalkan semua dagang dan fokus dalam apa? Ilmu dalam apa? Dan ibadah. Itu perkataan siapa? Abu Dhar Dhar. Allah, Allah. Tapi Ad-Dhahdi Rahmanullah Ta'ala setelah atas itu dia cakap itu Abu Dhar. Itu Abu Dhar. Kalau anda jalan yang afdal jalan yang afdal kalau anda tahan semua. Siapa yang cakap macam itu? Ad-Dhahdi Rahmanullah Ta'ala.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 ikut mampu kamu ikut mampu kamu ajaib jika asyarakat Nabi Darda rahimahullah ta'ala kalau saya lupa satu ayat dari Al-Quran anda orang yang dekat saya bagi saya tahu ingat saya ayat itu apa dan dia cakap sama saya ada satu orang yang tahu ayat yang tertupa tapi dia di Biladul Yaman. Tengok dia di Biladush Syam. An orang yang ada ayat itu mana? Biladul Yaman. Tala Ta mudarda wallahi saya mau perjalanan untuk dia langsung. Maksudnya Abu Darda mau cakap, saya orang hafiz dari waktu Rasulullah SAW Tapi kalau saya lupa satu ayat An saya tanya, "Ikhwan, siapa ingat ayat itu? Saya lupa." Antia tak tahu. Al waktu itu tak ada mushahif. Tak ada mushahif. Semua hawa di hati. Kalau tak ada orang yang tahu. An orang yang tahu satu orang di wilayah Yaman sahaja. Saya mau apa? Mau berjalan langsung untuk jumpa dia, untuk ambil apa? Ayat. Tak bisa tidur. Tak Jelas-jelas. Allahu Akbar ya kawan. Kalau kita belajar biografi dan kisah Abu Darda tak habis, tak habis, tak habis. Subhanallah. Sebelum meninggal Abu Darda radhiyallahu taala, ini adalah cerita yang sangat berharga. Abu Darda berdiri, mengajar buah hati Muslimin. Tanya saya, tanya saya. Sebelum saya hilang, mati. saya mati. Wallahi kalau saya mati antum mungkin tak jumpa orang yang bagi kamu jawab macam saya mau bagi kamu tanya Abu Dardai itu bukan Riyah itu cakap dari apa? hakikat Rasulullah SAW yang tahu ilmunya macam mana as-sahabah r.a semua tahu orang itu alim walau macam itu r.a duduk dari salah sebut sampai maghrib mengajar apa? kitab Allah Ta'ala Kisah lah habis. Maqsad dari kisah itu semua apa? Jawaban, ingat kisah Umar. Macam mana Umar perintah sahabat untuk pindah. Hijrah pindah ke tempat lain untuk menibar agama dan da'wah dan Anda faham apa maksudnya itu? Maksudnya Anda keluar dari rumah kamu keluarga kamu sahabat kamu taman kamu kabilah kamu anda pindah untuk tempat yang apa? yang baru yang tak tahu tempat itu yang anda tak tahu untuk apa? kepada Allah Ta'ala untuk menibarin itu tak mudah tapi itu jalan semua sahabat maksudnya Umar nilai ilmu tak? nilai dakwah tak? nilai dakwa tak? jalan Nabi sama sahabat itu semua Ingat dalam persakitan jaga bapa siapa yang pindah kiblat ke biladul iraq dan mengajar agama sana dari siapa dari muhajirin siapa kiblatus syam dari usho biladul yaman biladul misr semua ashab rasul sekarang ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam nilai dakwah tak nilai dakwah ta, nilai dakwah nilai dakwah nilai ilmu dia pemahaman macam mana dakwah ya allah taala penting macam mana ilmu penting, macam mana belajaran penting? Itu sebab dia habis hidup dia dalam agama. Waktu itu, kalau dia mau dunia semua ada. Kalau dia, kalau dia mau reputasi semua ada. Tapi dia tahu itu bukan jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah habis hidup kamu untuk Allah Azza Wajalla. Itu. Inai ya akhwani fil Allah, inai ya akhwani itu salafiyah Salafiyah Itu salafiyah Salafiyah Antum Kita semua Nilai agama Nilai ilmu Nilai dakwah, Nilai manibar agama Itu salafiyah Sama jalan ashab Rasulullah Sama jalan ilmu Sama jalan tahan dakwah. Aliyah. Antum faham ya akhwan Hala huwa maqsad itu yang maksud dari semua kisah malam ini Itu Macam mana kita nilai da'wah ilallahi ta'ala Fokus dalam ilmu Al-fitan Quran ilmu Al-fitan Sebab antu da'wah habis Al-fitan Sebab dunia, al dunya Wal-fitan Sebab antu ilmu hilang Da'wah hilang Ukuwah hilang Semua so apa-apa yang sebab untuk dakwah kita, ilmu kita, naik wajib kita ikut dan praktik. Apa-apa sebab untuk dakwah kita, ilmu kita quran, wajib kita apa? Meninggalkan dan Itu jalan mashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya salam. Ya ilahena ya ahana fillah. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.